Розділ сьомий. Група «Невдах». Вступ. Перші вихідні травня. Іки та решта почали мовчки слухати вчителів. Тільки суда продовжував спати на уроках. Але ніхто не намагався його розбудити. Через те, що ніхто не знайшов надійного способу збільшити наші класні бали, Звички судо ніхто не виправляв. Однак суда все ще відчував гнів багатьох однокласників кожного дня Я теж сонний, оскільки це урок перед обідом важко не спати. Я ще й допізна не лягав, бо дивився фільм. Було б чудово, якби я міг зараз подрімати. Що за. коли я кивнув. Моя права рука відчула сильний біль. «Що таке, Анакоджі? «Ти раптом закричав. Це у тебе такий бунтівний вік?» «Ні, вибачте, Чабашіра-сенсей. Пилюка потрапила мені в око». Зазвичай учні почали перешіптуватися. Але вони мовчали і натомість зіркали на мене, все ще переймаючись за класні бали. Потираючи ту частину руки, яка відчула біль, я люто глянув на свою сусідку. У напрямку мого зора я побачив Хорікіто, яка тримала в руці циркуль. Це ненормальна ситуація, навіщо їй взагалі циркуль у руці? І я не думаю, що є причина використовувати його під час уроку, як тільки заняття закінчилося, я підійшов до Хорікіти. Є речі, які можна робити, і речі, які не можна. Циркулі небезпечні. Ти злишся на мене? Ти продірявила мені руку? Продірявила? Про що ти говориш? Про те, як я вколола Айонакоджіку над циркулем? Ти тримаєш в руці небезпечну зброю? Ти заявляєш? що я вдарила тебе лише тому, що я щось тримаю в руці?» Я прокинувся не через урок, а від болю. «Будь обережним. Якби вони побачили, що ти дрімаєш, наші класні бали зменшилися б». Хорякіта почала остерігатися таких речей, щоб витягнути нас із класу ді. Протест перешколи не дав їй жодних результатів. «Ех, боляче!» «Чорт, якщо Харякіта задрімає під час уроку, я зроблю з неї те саме!» Коли всі встали, щоб піти обідати, Хірата почав говорити. Незабаром відбудеться іспит, про який згадувала Чабашіра-сенсей. Усі розуміють, що їм доведеться піти зі школи, якщо отримають погані оцінки. Я вважаю, що буде краще створити навчальні групи. Схоже, герой клас-судді вирішив почати благодійний проєкт. Якщо ви знехтуєте своїм навчанням, то відразу отримаєте погані оцінки і вас відрахують. Я хочу уникнути такої ситуації. Однак, групи призначені не лише для цього. Оскільки існує висока ймовірність того, що результати наших тестів відобразяться на наших класних балах. Якщо ми отримаємо високі оцінки, то думка про наш клас, напевно, підвищиться. Я попросив кількох учнів, які отримали хороші оцінки, допомогти. Тому я хотів би, щоб ті з вас, хто хвилюється за тест, взяли участь у навчальній групі. Звісно, долучитися можуть усі охочі. Під час промови Хірата дивився на Судо. Судо відвів а потім заплющив очі, схрестивши руки. Відтоді, як суде відхилив запрошення хірати представитися, у них склалися погані стосунки. Від сьогодні і до дня іспиту, починаючи з п'ятої години вечора, я планую вчитися щодня по дві години в цьому кабінеті. Якщо ви плануєте брати участь, будь ласка, приходьте. Звісно, усе буде гаразд якщо вам доведеться піти раніше. Це все. Щойно він це сказав, кілька учнів з поганими оцінками підвелися і підійшли до Херати. Судо, Іке та Ямаучі були єдиними, хто не зробив цього. Іке з Ямаучі мить залагалися, але врешті-решт не підійшли до нього. Я не впевнений, чи боялися вони поганого настрою суду чи просто заздрили популярності херати.